פרק ד' ויהי כאשר <קרק> תמו כל הגוי לעבור את הירדן ויאמר אדוני אל יהושע לאמור קחו <קרק> לכם מן העם שנמאסר אנשים איש אחד איש אחד משעבד וצבו אותם לאמור שאו לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים הכין שתים עשרה אבנים והעברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה. ויקרא יהושע אל שנים העשר איש אשר הכין מבני ישראל איש אחד, איש אחד משבט. ויאמר להם יהושע עברו לפני ארון אדוני אלוהיכם אל תוך הירדן והרימו לכם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 נחרטו מהירדן, והיו האבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם. ויעשו כן בני ישראל כאשר ציבה יהושע, וייסאו שתים עשרה אבנים מתוך הירדן כאשר דיבר אדוני אל יהושע למספר שבטי בני ישראל, ויעבירום עמם אל המלון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 מה האבנים האלה? והודעתם את בניכם לאמור, ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה. אשר הוביש אדוני אלוהיכם את מי הירדן מפניכם עד עובריכם, כאשר עשה אדוני אלוהיכם לים סוף, אשר הוביש מפנינו עד עוברנו. למען דעת כל עמי הארץ,